Book two. 91. n i t t u e t n i t t u e t Anupryck. Ronglomad i t en. Besätser med att ett. b i s a t s e r med att ett. หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Vädret blir kanske bättre imorgon v ä d ม e t ร l i r kanske bättre i m o r ค o n บคุณทราบได้อย่างไร Hur vet ni det? Hur vet ni d เ t ็ีเดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Jag hoppas att det blir bättre Jag att det blir bättre. Han kommer a l d r Han kommer a l d e r d e t s e säkert. är säkert. De ä k e r t e r säkert. De är e t d s t säkert. De är k e r t e r s ä k e r De t säkert. är De t säkert. De är säkert. De är säkert. De e t d t t De ä k e r t e r s ä k e e t att han kommer. Han ringer säkert. Han ringer säkert. Timrue. Verkligen. Verkligen. Då jag tror att han kommer. Jag tror att han ringer. Jag tror att han ringer. Vinet är säkert gammalt. Vinet är säkert gammalt. Kunde du nära du? Vet ni det säkert? Vet ni det säkert? De här känner att det ä t Jag antar att det är gammalt. Jag antar. Huvudet vårt ser bra ut. Vår chef ser bra ut. Vår chef ser bra ut. Kunnar du t n k a på det? Tänker j a d Jag tycker att han är mycket bra. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. Jag tycker till och med att han ser mycket bra ut. Huvudet har en kille. s e f e n har säkert en venina. Sjefen har säkert en venina. Tror n u det verkligen? Tror du det verkligen? Det är möjligt att han har en kille. Det är mycket möjligt att han har en v ä n i n n a Det är mycket möjligt att han har en v ä n i n n a